بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا بيسان بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة والوالدين إحسانا وذو القربى واليتامى والمساكين وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا صَلَا تَوَعَاتُ الزَّكَاتِ سُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا تَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ سُوَةُ الْبَقَرَى سَلُوْهِ سِوَة پاول ایسا کی اسباد توفید و آغا صلوح باب نوار پاول باک کی عزمت و دقرانی عوضیم بیادتری دلو بیانو منعومن علیهم مغزومن علیهم عوضوالیم تارید دنیا و داخل حکم نوارو د کو فارو د مناپېټینو مثالونو به زې برخو کې سو ګذونا پای کې اور دا ود بیا پاري باندې دلایل عقلیا بیا سماره د بیا جواب دیو چرا تپ صداقت پیغمبر صلی الله علیه و صلواۃ و قرآن بیا تا وحیم نہ مانو کد داویتا زير و پن کو داویتا بیا جواب له شبہی او دالی چور ان الله لا یسح یضرب مثلا ما بعودا بیا د کېپتا کورونا بیانو د دنیا مې ارباو یې ورو د تشنه مشکړې د دې د دنیا مانا بیا مې ساتو په دې لپاره پیدا کړی د رېب ساتو نکنه لغز شاو آرام او سماوات کړه د رېب ساتو نکنه موعزز په ملائکو کې تاو کوي سلام رب تعالی لفظ شروع هغه او तमाम کوم بیا د اسرائیل نه د رعب شروع کوو په کتاب خاصو پر د کتاب عام نه په کې په دې ته ذکر کوونکي ته يهودو د یو تحريپ ديب کثمان حق او د رعب تر کې عمل داری مقابلکی دریخ سی فتنو در ممینانو صبر صولات او ایمان بالآخیرات بیاد و ایزن جائنا کن من آل فرعان نئی سلو رفاق شروک و اپائی کے خطابات اسی تاو بڑی اسرائیل تا پاول خطاب کی اتنیمتو نو او دو عذابونو یا ژوې كتاب شروع کړ طاريکي تري پليتهوي د ماشحال الله يوحو نخل زانات حيل في البقر او قتل النفس ذلول نقصاناتو پليتهوي د موجوده يهودو تحريض منافقات تکليم تهارا او خاصسیلی ان کو سهب الجنتہ اس تے دینہ دریں خطاب شروع کی ایت نمبر 87 ہوا کیا ہو رہی ہے تو دیکھی یہود بل قباحت ذکر کریں ترمهم الاول امر و اتیانهم دا الله حکمونه پر هودل او عمل کول او اصل پر نواهی او باندې سماتل الله چرته د سش حکم کولو مګور عربنه کولو عمل نه او الله پانه چر سش نه منګریو مګور بالا به کولو اوامر زی کرکی کي دی دارینا خلاب کرو نوانی زی کي چی دی بان آغا کولو بعضی اوامر رو چی کم دادی در طبیعی موافق بان آغا بی من الخالی بعضی خبر بی دارناری کتاب منال او پاسی بیا بیاران تکیبار کتاب کو کی پتا ہوئی وید آخاز نابی سانتبانی سراهیرا کله چې راستے ورکره مضبوطه واعده د بنی اسرائیلونه لا تا بلو نه الا الله دا چې پاتن باندې کوي دیو الله وکوي دا وعده الله د بنی اسرائیل لپاره ځکه راستے وایو دیو قال الله ری چې دایته په ازل کې راستے وایو کله چې دا داواله دو وڑو وڑو میں گو پشکل کیا اللہ دائی پیدا کروز دویم محمد دویم جواندان دویم دویم دواند چتا دا ہر نبی دویاسات بٹیم دی یادانا چتا دوارد دا وعدد کیا اللہ تا دوارد کیا سوا تا دوارد کیا ورددام کا ماترہ لیگیلی وقتی ویدی چیزمو بیمان دیبنگی منو نوارد دا وعددام دواندو لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ داسې په ځان کوې مګر دیو الله دا د حسرت کېږي عبادت په دالانه سیاوا دی چا نه کووي سره دیو الله وکوي و بالوالدین احسانا اېني دا اسورا لا تعبدون الا الله عبادت نکوي مگر ديو الله وکوي ديو الله عبادت ته شو دتي کور ته ديو الله عبادت والدين احسان او دغير الله د عبادت ته کې شو د عبادت او والدين احسان او دغور اولاد سره به احسان کوئ با والدین کے داوالا ورش و بال والدین ایحسانن اصل کے احسانن مبرول مطلب دے او پیش محظور دے واحسنو بالوالدین احسانن ایں احسان دې که هر کس په احسان د اشاره او تعظیم دی چې کم احسان ضرورتي اتر او مور او پلار احسان او هغه دی کې وابل والداین احسان قرطبی کې د مور او احسان بسره کوي دعا گو ویل احسان معاشرتهما بالمعوف احسان ده مور اطلاع سرداله چه داغی صرا ده شریعت مطابن جنته تی داغی صرا ده شریعت ده وصول هر جائز حکموما نید ایسا جنکه شورنکه و توازع لهمان اواری تزان عجز کارکی عجزی کې دانه چې پاري پدماشي کې کته یو له عصاره مې خو ته د مور او کلار بچي دغه بدایي تابیداری وامتصال امره مبادا دغه جایز هو کمنل دغه مور او کلار سره احسان چاغه تر ته جایز هر خبره کوي منی دو دو و دوارو بالمغفرۃ بعد ابابات ایمان کمڑشی نو هغه د فر کبا په خپل دعاګانو کې هغه نه یی رهي دعاګانو په ولاړ واصلا د مراتب رب لار میمن دے او داغا دا دوستانہ بہو با زباں لگا دامے دوور طرف پر شراہ نمود منیشے ہلالے پر بہو ززہ منا دا بتا علم بغیرتی بچی دوستاں خپل مولا پلاں ذیلی ہوئی ولی زکا چا خپل یاران دوستاں بھی او دوور و پلاں خپلوان رشتہ داران دوستاں عوام مرتپا دیشی نو دا دا دو څار ځکه د پلاړ د او خپلوا پالي نو د غیرتی ځوې کوي او چې بیره را ته وي نو دا غسر او سړي سره تعلقي او رضوی به بیا تایید وکنه هغه یې فرمړل بله تعالی رب څان خطر شي ډیر بیان وېدا زماره خپلر دوسو هوس زما سره تعلق نشته په غیرت ته د خپلر پوس باندې پدریږي دا خپل سره دمر نه بعد مینا دا د مو رښتنه خراب نه د مو خپلر خپل سره به احسان کې احسان هغه څوک مالی نه تر ماندار او هغه غریبانه دي نو په و لگا و اوزان د مور او تلار د بچی پا مانگی حق شاها آن تاو مالو دا لی آبی که نویر سلام صحابی دا تو او سام مان شا د تلار دی چی تلار غریب ده انده دفل بچی مالو لفورت جایز دی او بچی پا این خرچا پی واجب دا چی پی اونی دانا چی ایر چی پا تلار زکا تیگی لوکہ زکات زکات کو وپلان دی یونا پر ہو کی اوتہ کوڑا پلا زکات کو تو چھکی لا تھا نے زکات لگو سدکاں اور خیرات دافے او دا پیسے پہ لگا وا او دانہ کے جوڑا جاما نو تا دل پر پر پلا جامی بیمار نے داکتر لے بوز آیا علاج و لعوکا داکتر شان کدھا داکتر تکلیف دین روانے کہ او سر مندتر لہوا نا پتا حق دے داکتر بچے حلق در ہی روانے سباز ما پکار رش آن اصلاد آقیدے مولکا داو سرقینی احسان دے تو قرآن درس لے بوز آیا عالی لے بوز آیا ویجیدت قرآن وخایادت آقیدہ ده چه ده نوه چه کمه عقیده کی پره کی عمالو کی پره کی تبلیغ لئوله گئی ده ده پره چه ده سمشی او ده داخیرتوالا که کمزان لجوڑه گئی و دیلوالی دین احسانا او ده بروپلاس را احسان گوئی وزیل قرباو ده خلق پلوانو تا ګور تسبیح دې الله اول حق ته رسول نه ور حق ته رسول خلاص ور پسی بیان پهلوان وزل قربان په پلوان درې او دې په سر احسان کوا که سار رشتہ دار نو دې خوشي دې دې ناقص احسان کوا پهلوان دغه دو هفته یو دکاروان او یو د خپلواله او کلريب دی خدای خپلواله حق دربانشتان یتیم کستاري شتدار دی به دو هفته دی یو سر یو د خپلواله اپ کړه دی او یتیم سره به احسان ک ولیتاما یتیمانو سره والمساکین او د مشکینانو سره د ټول سره احسان ک وقول للناس حسنا او اي خلق تخي صحابرا قول للناس حسنا خلق تخي صحابرا کوي ابن عباس وئي لا اله الا الله وبرهم بها دتوحيد کلمه او تو لا اله الا الله ابديو ته حکم کوي چدا ابن جرير سے قولو لناسی سویدقان فیامر محمدین صلی اللہ علیہ وسلم خالبو ترشیاو آئے پبارا تر حکم دنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی رشیاو آئی در او کو آئی در تصیفتو نمکتاو آئی یاو قولو لناسی حسنا مروہم بالمعلوم وانحو حمان المنکار سبحانی صوری سے بوئی آمار بیل معروب کوای خلکو تا نهیل منخر کوای آویاد آم دا چه خیست خبر آتا خبر سخت کوا که تاریته نرم استعمالوا کنزل یو ردی بدینا دامی اوٹکه ری چه جیکی نهی آو دامی اوٹکه ری چه کون دوارو کسو نمپرنده دامی اوٹکه ری چه اوپرا اوپوسکا مصر میلما شای او دامی او تکی ده چرا زان ننبریزو دک کما او باس رکی ندک شا دامی او تکی ده ندخوگی خبری کوا داخلاکو پا دائی رکی کوا دمشرق او دکشر نیالو ساتھا وقولو رنناسی و خسنان وقولو رنناسی و خسنان وائی خلقو تا خیص خطابا خبریو خبری آدھائی دیوشی حزن او قبحان دا خلق نشی معلوم آولی دا پا شریعت معلومی وان کلو عصا انتک روو شیعن و هوا خیر لکم و عصا انتو حبو شیعن و شر لکم قریبا رچتا سو بیو شیعن بادگانه یو ای که بڑیر خیری او کل باتاسو قریبا رچیو شیعن سرمی نکو یو ای که باتاسو لپارا نوثانی شرب نو شر و خیر شریعت خطی جلی شریعت چی که محبلت خویلی دی آگا وایا شریعت کے میں خبریں تے غلط ویری دا غم کوا تے توحید تے سنت خبر اکوا شین شینا ورڑ ورنا اے علماء تو قران کہ اللہ پاک وی ادرو الی سبیل ربک وی حکمت تے موعظت الو موعظت الحسن حکمت سرکار دا اور غور یہ رجی دا سچو خبر درس بن حکمت دې په بیان غل کې خالق وخپش زارې کبه ما او ها دې کر ربک من الحکمه سورې په اسرائیل کې ویل چې حکمت د قران دی په قران باندې خلکو د دعوت ورکړه تیر وشاله نبی صلی الله علیه وسلم دعوت چلاوه لور دې نه حکمتو احادیث یې بیانولو دې حکمت پر ځای صحیح خبرو کم کو الفاظ اغداسه استعمالو چې سپور الفاظ نه واقیموا الصلاۃ وادفعوا الزکات وادفعوا الزکات داغور بنی الله راولې سومه تولې تو الا قلیلا منکم بیا واورې دا سمګر لکه تاسو نه ډیر خلک واورې ته الله خبرې پورا نه ویناو ګور دې इला قليلا پنکو مگر لک ساتونه پاتشو پاک کوم اور زونا تاسو یې میشیر اسون کی دلته ګوره کان یثم تولیتم الا قليلا پنکو بیا ووره دې تاسو اعراض او ورې دوتوي دته څه پر اوس بیا ورې د تاسو وردا څو علماء او تعلیم اعراض بیل جسد او اعراض اعراض بیل قلب د یا علماء او طالب اعتبار الاقوال ورې خبر غواړول اعراض به اعتبار القلب یا ثولی په حاله ته موجوده او اعراض کې دایې حالت ته اشاره ده مورزون جملې اسمیه کې دواب ته اشاره الله پر اعراض هون کې واذا اخذنا ميثاقكم لا تسبقون دماكم په دې کې اشاره دپیانو جلنا رسلنا من كلوب دي بارکوال کلا چه اغست و مونږه مضبوطه وادت سات سنا لا تسبقون بماكم نبت يوتا سوينده يوبل يو نهوا لا تعبدون الا الله دیمه دغه لا تسبقون بماكم نبت يوتا سوينده يوبل ثُمَّ اقْرَأْ كُتْبَهُ بِاِعْتِرَافٍ كَثِيرٍ وَاِشْهَدُوا نَتَاسُوا وَاِغْوَانْ يَا قَوْمَ ثُمَّ انْظُرْ إِلَى بِيَثَا سُدَ كَسَانِي تَقُولُونَ أَنفُسُكُمْ شَجَنِي وَبَلَّارَا وَتُخْرِجُونَ يَسْتَلَبَتَ فَرِقَنَ يَوْدَ لَمِنْكُمْ سَتَاسُونَ مِنْ تِيَارِ هِنْدِ قُرُونُ دَارِينَا سَتَظَاهَرُونَ یردا ثکو تاسو د阿里 په مقابله کې دی او بل په ګناه او زیاتی وای تاسو کوم سره هم نه پیډه او کوي تاسو علی راتنا داینا